Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 21. Засмучені вони сиділи за збитим із неоковирних дощок столом опа. Сильвестр лежав на спині біля обмруваного каменем коменка, акуратно склавши на животі передні лапи, в той час як задні стріміли у повітрі. Його морда аж світилася від щирого задоволення. Об передав через стіл свій слоїк Керл. Вона підняла його і понюхала. Смердить нафтою, констатувала вона. І як мені пригадується, на смак воно теж як нафта. Керл взяла слоїк обома руками і відпивши з нього передала Максвеллу. Хоча я вірю, сказала вона, що можна звикнути навіть до пиття нафти. Усе лише впирається в час. Це хороший самогон, виступив Об на захист свого напою. Звичайно, він був би кращим Якби трохи вистоявся, але що вдіяти, якщо він закінчується швидше, ніж я встигаю його варити. Максвел підняв слой і почав неспішно пити. Самогон потік палачим струмком через горло і вибухнув у шлунку. Проте це, це аж ніяк не покращило його настрою. Він і надалі зоставася тверезим і безутішним. Бувають моменти, роздумував Максвел, коли напитися неможливо. Скільки би ти не випив, все одно залишаєшся тверезим. А зараз йому би так хотілося. Назюзюкатися у Драбадан і залишатися в тому Драбадані день чи два. Можливо, тоді, коли він би прийшов до тями, життя не видавалося б таким паршивим. «Я одного не можу второпати», – сказав Об. «Чому старий Біл до смерті перелякався свого духа?» А все так і було. Він просто побуряковів. Але ж до того у них із духом складалися нормальні стосунки. Ну, може, трохи нервував на початку, чого, зрештою, і слід було чекати від людини XVI століття. Але коли ми все пояснили, то йому начебто все подобалося. Він прийняв духа значно легше, ніж, наприклад, це зробила б людина з ХХ століття. У 16-му столітті вірили в духів, і так духи, по суті, були майже реальністю. Він ні разу не злякався, аж доки не дізнався, що наш дух – це його дух. А тоді… Його дуже зацікавили наші розповіді про маленький народець, – додала Керол. Змусив нас пообіцяти, що ми візьмемо його у резервацію, або він міг із ними познайомитися. Як і у випадку з духами, він беззастережно вірив у них. Максвелл відпив ще зі слойка і передав його опу. Потім витер рот рукавом. Нормальне і спокійне спілкування з духом і з будь-яким духом, сказав він. Це аж ніяк не те саме, що зустріч із конкретним духом, котрий виявляється твоїм персональним духом. Людина не може таке прийняти, по-справжньому прийняти і повірити у свою смерть. Навіть якщо вона звикла до присутності духа. «Будь ласка, не починайте знову», – заблагала Керол. Опусміхнувся. Він звідти вилетів, наче куля. Так, ніби йому у штани кинули петарду. Він пройшов крізь ті двері, навіть не торкнувшись клямки. Пройшов, наче ніж крізь масло. А я нічого не бачив. Докинув Максвелл, бо мав миску підливи на обличчі. «Зпоміж усіх настільки шаблезубий щось скористав сієї Веремії», – сказав Оп. Йому перепало трохи місця, сирого, як він і любить. «Цей тигр – опортуніст», – сказала Керл. «Він зі всього користає». Максел уважно подивився на неї. «Хотів вас про щось запитати. Як так сталося, що ви долучилися до нашої компанії? Я гадав, що ви покінчили з нами вчора, після тієї історії з колишарем». Оп захихотів. «Вона переживала за тебе. Крім того, вона ж допитлива». «Іще одне», – продовжив Максел. Як ви взагалі виявилися втягнутою у цю історію? Давайте почнемо спочатку. Ви злили нам інформацію про артефакт. Точніше про те, що його хочуть купити. Я не зливала вам інформації. Я прохопилася. Це було. Ви злили нам інформацію. Наполіг Максвелл. Гадаю, ви планували це зробити. Що вам відомо про артефакт? Ви повинні ще знати, інакше вам було би байдуже. Продадуть його чи ні? Так, це щира правда. Підтримав об. Ану серденько. «Давайте, говоріть на чистоту». «Ви пара хуліганів». «Не перетворюйте все у жарт», – попросив Максвелл. «Це може бути дуже важливим». Ну, я почула про те, що його продають. І, як я вже казала, ця інформація призначалася не для моїх вух. Це мене засмутило, бо мені не подобалася сама ідея продажу. Тут не йшлося про те, що угода може бути незаконною, принаймні з юридичної точки зору. Я розуміла, що інститут має право і може його продати, було б лише бажання». Проте мені здалося, що таку річ як артефакт не слід продавати навіть за кількадесят мільярдів доларів. Тому що я знала про нього дещо, ну, щось таке, чого ніхто більше не знав. І я боялася навіть натякнути комусь на це. А коли я починала з кимось розмову про важливість артефакту, то бачила, що їх це взагалі не хвилює. І тільки того вечора, коли ви двоє заговорили про нього, я побачила щиру зацікавленість. Подумали, що ми якось завадимо цьому? Ну, важко сказати, що я тоді подумала. Але ви були першими, хто проявив до нього якийсь інтерес. Хоч я не могла вам просто про це сказати і сказати щиру правду. Ви бачите, мені взагалі не слід було течути, а крім того існувала ще якась лояльність до інституту. І взагалі все так заплуталося. Ви працювали з артефактом? Яким чином? Ні, не працювала, відповіла Керл. Але якось підходячи через внутрішній дворик музею, я зупинилася поглянути на нього. Як і будь-який турист, ну ви розумієте. Тільки тому, що мені було цікаво, та й сам об'єкт таємничий. І ось тоді я побачила щось. Чи може мені приверзлося, що я побачила щось? Тепер уже й не скажу. Не впевнена. Проте в той час, і я це добре пам'ятаю, була впевнена, я була абсолютно впевнена, що бачила те, чого ніхто ніколи в ньому не помічав, бо якби помітили? Вона зупинилася і поглянула то на одного, то на другого. Обидва мовчали. Вони мовчки сиділи, чекаючи на продовження. Я вже ні в чому не впевнена, сказала вона. Особливо зараз. Можливо, мені справді здалося. Ну, продовжуйте, попросив об. Що ж ви там такого побачили? Кирол кивнула. Це тривало якусь мить на змих ока, але попри це у мене не виникало жодних сумнівів у побаченому. Через вікна світило сонце, і його проміння падало на артефакт. Можливо, ніхто раніше не дивився на артефакт у момент, коли сонячні промені падають на нього саме під тим кутом, що того дня. Не знаю але таке пояснення цілком вірогідне. Отже, мені здалося, що я щось побачила всередині артефакту. Власне, навіть не всередині. Було враження, ніби артефакт був чимось, що сплюснули, чи надали якоїсь геометричної форми. І це можна було зауважити лише при проходженні крізь нього під певним кутом сонячного проміння. Мені здалося, що я розгледіла око, і коли я на мить його побачила, то зрозуміла, що воно живе та спостерігає за мною. І «Але такого не може бути?» – прокричав Оп «Артефакт, наче камінь, наче шматок металу!» «Дивний шматок металу», – озвався Максел, – «з якого навіть не можна взяти пробу!» «Який? Ну, що сказати?» – нагадала їм Керол, – «що я не цілком упевнена. Мені могло просто привидітися!» «Ми ніколи не дізнаємося правди», – сказав Максел. – «Завтра, коли Щар забере артефакт!» «І копить на нього кришталеву планету», – додав Оп. «Мені здається, ми не повинні сидіти тут і бити байдики. Якби ми могли втримати Шекспіра. Нічого доброго з того не вийшло би, – перервав його Максвелл. – Та й взагалі ця авантюра з викраденням Шекспіра. – Ми його не викрадали, – обурився Об. – Він пішов з нами потихеньку-помаленьку. Пішов із радістю. Бо й без нас ламав собі голову, як позбутися інститутського ескорту. Та й сама ідея була його, а ми тільки підсобили. Наприклад, давши супровіднику по голові? – Це наклеп, – заявив Об. – Ми дуже гречно поводилися. Гадаю, що наші дії можна назвати хитрим вивертом. Ну, в будь-якому разі це була дурнувата ідея», – сказав Максвелл. «Слід було врахувати весь той безлік грошвина, навколо якої все закрутилося. Якби ми викрили навіть дюжину Шекспірів, то все одно не переконали би Гарлоу Шарпа відмовитися від продажу артефакту». «Хай так», – сказала Керол, – «але треба спробувати ще щось зробити. Хоч би підняти Арнольда з ліжка». «Арнольд міг би допомогти лише в тому випадку», – сказав Максвелл, – «якби покрив інститутові ту суму, яку їм дав колишар». Але я собі такого навіть уявити не можу. А ви? «І я не уявляю», – відповів Оп. Він підняв слоїк і приклався до нього так, що висушив до дна. Через мить підвівся і пішов до сховку в підлозі, звідки витягнув наступний слоїк, заледве відкрив кришку і передав його Керл. «Давайте відкладемо всі клопоти на вранішнє похмілля», – запропонував Оп. «Думаю, газетярі з'являться тут із самого ранку, тож мені треба набратися сили, щоб я був спроможний повикидати їх звідси». Заждіть секунду, озвався Максвелл. Здається, мені щось спало на думку. Вони сиділи й чекали, поки думки визріють. Перекладач, сказав Максвел, той, яким я користувався для прочитання записів на кришталевій планеті, я знайшов його у своїй сумці. Ну і що? запитав об. А чи не може бути, що артефакт це так само своєрідний запис? Проте Керол каже, Я знаю, що каже Керол, але вона сумнівається. Вона тільки каже, що бачила, як на неї дивилося око. І мені чогось у це не дуже віриться. Я і справді не зовсім упевнена, підтвердила Керол. А в словах Піта наче проглядається певний сенс. Якщо це правда, то це мав би бути якийсь вкрай важливий запис. Чи радше багато записів. Можливо, цілий новий світ знань. Або щось таке, що кришталева планета залишила тут, на Землі, вважаючи, що ніхто ніколи не шукатиме це тут. Щось на кшталт потаємних записів. Навіть якщо це так, зауважив Об, то яка нам із того користь? Музей зачинено, а Гарлоу Шарп для нас його не відчинить. Я могла б привезти нас туди, запропонувала Керл. Телефонувала б сторожу і сказала, наприклад, що має якусь нагальну роботу, або що забула там щось і мені треба це забрати. У мене є дозвіл на роботу в музеї. А якщо ви втратите свою роботу? запитав Об. Керл знизала плечима. Є інші роботи. І якщо б нам вдалося Особливо на це не розраховуйте, сказав Максвел. Наші шанси не більше ніж один до мільйона, а може і ще мізерніші. Звичайно, хотілося б спробувати, але А якщо з'ясується, що там справді щось важливе, сказала Керол, Принаймні у такому разі ми могли б звернутися до Шарпа, пояснити йому все. І можливо, сам не знаю, зізнався Максвел. Сумніваюся, що ми могли б знайти щось настільки важливе, що переконало б Гарло відмовитися від угоди. Давайте не будемо марнувати час на поседеньки і постопорожні балачки, – сказав Оп. – Треба діяти. Максул глянув на Керу. Його правда піте, – промовила вона. – Треба спробувати. Оп потягнувся через стіл за слоїком, взяв його і ретельно закрив кришкою. Розділ 22 Їх оточувала минувшина. Позамикувана у шафах і вітринах, виставлена на п'єдестали, Минувшина втрачена, загублена і незнана, висмикнута зі свого часу польовими експедиціями, які досліджували найвіддаленіші закамарки людської історії. Тут були витвори міців і безіменних умільців, про яких ніхто навіть не здогадувався, поки люди, приборкавши час, не знайшли їх. Новісінькі керамічні вироби до того часу бачені лише у вигляді череп'я, а то й взагалі не бачені. Розмаїте давньоєгипетське египетське начиння зі свіжими бальзавами і мазями. Допотопова металева зброя, вихоплена з тодішніх ковалень. Сувої пергаментів з Олександрійської бібліотеки, які не встигли спалити, тому що в останню мить їх вирвала із полум'я, послана управник експедиція. Ославлені гобелени Елая, які для жителів тієї далекої епохи зникли за дивних обставин. Усе це, яке і безліч іншого, утворювало безцінну колекцію експонатів, іноді навіть коштовності, видобутих із надр часу. Це місце назвали неправильно, подумав Максвелл. Це не музей часу, а радше музей усе часся. Місце, куди зійшлися всі епохи, де час зупинився навіки. Приміщення, в якому були зібрані, перетворені в уяву всі мрії людства. І та ява була незалеженою, а новенькою, свіжою, вилискуючою, так наче сталося щойно вчора. Тут не треба було домислювати, послуговуючи старожитніми записами і розпорошеними фактами, щоби з'ясувати призначення того чи іншого експоната, поза як можна послуговуватися створюваними людством упродовж тисячоліть знаряддями і технічними засобами. Стоячи перед постаментом, на якому знаходився артефакт, він прислухався до тепер уже подаленілих кроків охоронця, котрий здійснював стандартний обхід. Кирил змогла провести їх у приміщення, хоча в якийсь момент він засумнівався, що їй це вдасться. Але все минуло гладесенько-рівнесенько. Вона зателефонувала охоронцю і переконала його, щоб дозволив їй із кількома приятелями в глянути на артефакт, перш ніж його заберуть. Сторож пустив їх через невеличку хвіртку, вправлену у величезну браму, котру відчиняли тільки тоді, коли музей був відкритий для відвідувачів. «Не беріться там довго», – пробурчав він. «Я не впевнений, що маю право усіх вас пускати». «Все нормально», – заспокоїла його Керол. «Вам нема чого хвилюватися». І він поплівся назад, щось бурмочучи собі під ніс. Ряд ламп, розміщених угорі, заливав яскравим світлом чорний блок артефакту. Максвелл пірнув під оксамитовий канат, що перетинав п'єдестал, і присів, не в кишені за апаратом-перекладачем. Це був дурнуватий домисел, розмірковував він. Та й навіть не домисел, а породжена ідея. Він просто даремно розтринкує час, виставляючи себе на посміховисько. І навіть якщо цей божевільний прожект і явить щось справді важливе, він нічого не зможе вдіяти у такий пізній час. Завтра колишар заволодіє артефактом, а отже і знаннями кришталевої планети. А людство назавжди позбудеться шансу здобути їх ретельно самовіддано складених упродовж 50 мільярдів років. Знані з двох всесвітів, які мали належати університету Землі, які могли йому належати, а відтепер – назавжди стануть власністю таємничої культурної спільноти, яка цілком можливо виявиться тим потенційним ворогом, зустрічі з яким у космічному безмірі Земля боялася віддавна. Він розумів, що із самого початку був приречений на поразку. Якби він мав трохи більше часу, і якби йому вдалося перебити ту угоду, то він міг би знайти потрібних людей, котрі би його вислухали та підтримали. Але весь світ наче змовився проти нього, а тепер було вже й запізно. Він намагався натягнути перекладач на голову, але в нього це чомусь ніяк не виходило. «Дайте я допоможу», – запропонувала Керол. Він відчув, які пальці вміло перебирають еластичні ремінці та вкладають їх на відповідні місця. Глянувши вниз, він побачив Сильвестра, який сидів на підлозі біля п'єдесталу, вишкірюючи ікла на опа. Оп перехопив погляд Максвела. «Не любить мене цей котяра», – сказав неандерталець. «Відчуває, що я його природний ворог». Одного дня він не витримає і кинеться на мене. «Не смішіть мене», – заявила Керол. «Це просто пустотлива киця». «Мені так не здається», – заперечив об. Максвелл підняв руку і насунув окуляри перекладача на очі. Поглянув на артефакт. У його середині, в тому чорному блокові, щось було. Якісь лінії, якісь форми, щось дивне. Тепер це вже не був блок непроглядної чорноти, який не піддавався жодним зовнішнім впливам, який нічого не поглинав і нічого не випускав, так ніби був автономним об'єктом, жодним чином не пов'язаним із довколишнім всесвітом. Максвелл повернув голову, намагаючись знайти правильний кут, під яким можна було б краще розпізнати побачене. Він був певний, що це не було письмо, а що зовсім інше. Він намазав фокусувальне коліщаткою і покрутив його, щоб надати зображенню більшої чіткості. "Що там?" запитала Керол. "Я не і раптом він зрозумів і побачив. В одному із кутів блоку віднілася велетенська лапа, вкрита дивовижною розсвіченою шкірою, чи, може, лускою, і сяйливими кігтями, які, здавалося, були посипані одробинами алмазів, і ця лапа ворушилася, так наче силкувалася вивільнитись і дотягнутися до нього. Він смикнувся було назад, аби стати на безпечній відстані і втратив рівновагу. Щоб не вдаритися до підлоги потилицею, він спробував вивернутися, але зачепив при цьому оксамитовий канат, підпірки на яких той висів, із гуркотом хрюпнули вниз. Він бачив, що летить просто на підлогу, але канат спружинив, і так Максвелл упав боком, ударившись плечима підлогу, зате голова залишилася цілою. Вільною рукою він миттєво стягнув пристрій в бік, щоб відслонити очі. Артефакт над ним почав змінюватися. І збрили мертвої чорноти щось почало являтися. Вивільняючись і здіймаючись на повен зріст щось живе, сповнене розбоялої енергії та сліпучої краси. Спочатку з'явилася граційна видовжена голова, з маківки якої збігав зубчастий гребінь, тягнучись вздовж шиї та спини. Через мить проступили могутні груди і видовжене тіло із напівскладеними крилами і стрункими передніми лапами, озброєними алмазними кігтями, у яскравому світлі, спрямованому на артефакт чи правильніше на те місце, де він був, шкіра істоти мінилася всіми барвами, а кожна лусочка шкіри, омитатим світлом, вилискувала бронзою і циноброю, золотом і бірюзою. «Дракон», – подумав Максу, – «дракон, який постав із-підьми артефакту. Дракон, який по довгих століттях ув'язнення у брилі темряви, воскрес для нового життя. Дракон. Оскільки в літах пошуків і невдач, він нарешті знайшов його» але зовсім інакшого, ніж собі уявляв. Натомість звичного створіння із укритою лускою шкурою він бачив перед собою живий, сповнений величий символ. Символ розквіту кришталевої планети, а можливо навіть цілого Всесвіту, який померз для того, щоб міг народитися ось цей теперішній Всесвіт. Предвічний і прекрасний сучасник тих дивовижних раз, з вироднілими нащадками яких є тролі і гобліни, феї і банші. Створіння згадки про якого передавалися з уст вуста впродовж тисяч і тисяч поколінь, хоча до цього часу ніхто з людей його не бачив. Обстояв на час каменю виточений обіч однієї зі звалених підпірок, що утримували оксамитовий канат. Його кривуваті ноги викривилися ще більше, ніж зазвичай, так, наче він закляк, готуючись до стрибка. Возловаті руки зігнутими наподобок кіхтів пальцями безвладно звисали вздовж тіла. Обстояв і несамовитими очима споглядав той жах і те диво, що діялося на п'єдесталі. Перед ним, роззявивши пащу і ошкіривши ікла, припав до підлоги Сильвестер. На його лапах під густою шерстю набобняві лем'язи. Сильвестер був готовий напасти. Максвел відчув руку на своєму плечі і повернувся. «Дракон?» – запитала Керол. Це прозвучало дивно, так, наче вона боялася про це запитувати і заледве змусила себе до цього. Вона дивилася не на Максвелла, а вгору, на дракона, котрий тепер стояв у всій своїй красі. Дракон махнув довгим гнучким хвостом і об незграбно гепнувся на підлогу, щоб уникнути удару. Сильвестр гнівно заричав і поповз уперед. «Сильвестре спокійно!» – викрикнув Максвелл. Обшвидко швидко порачкував уперед і схопив Сильвестра за задню лапу. «Скажіть ми щось!» – звернувся Максвелл до Керол, «Якщо цей дурнуватий котяра нападе на нього...» то нам сам чорт не допоможе. «Ви про опа? Він не нападе на опа». «Не на опа!» – загорлав Максвелл. «На дракона! Якщо він нападе на дракона?» Десь із напівмороку до них долинув чийсь крик і тупить ніг. Що там відбувається?» – закричав сторож, вибігаючи на світло. Дракон повернувся на п'єдесталі і граційно зійшов з нього на зустріч сторожу. «Стережіться!» – прокричав оп, усе ще міцно тримаючи лапу Сильвестра. Дракон обережно, майже дрібочучи, пішов уперед, запитливо нахиливши голову. Вітак махнув хвостом, змівши при цьому із виставкових полиць десь із півдюжини чаш і глеків. Кераміка із брязкотом гепнула на підлогу, і її мальовничі черепки розлетілися на сібіч. «Ей, ну припиніть негайно!» – прокричав сторож, а тоді він узрів дракона. Крик сторожа перетворився на пронизливе виття, а вже через мить його самого наче вітром здуло. Дракон риссю побіг за ним, і хоч не надто поквапливо, проте із неабияким зацікавленням. Його рух по музею супроводжувався хрускотом і бряскотом розбиваних експонатів. «Якщо ми його звідси не заберемо», – озвався Максвелл, – «тут нічого не ціліє. Він рухається з такою грацією, що через 15 хвилин від музею залишиться лише спомин. Він це місце у суцільну руїну. А ти опи, заради всього святого, тримай цього кота. Нам ще тільки бракувало тут справжнього побоїща. Максвел підвівся, зняв із голови пристрій і запхав його у кишеню. "Я могла б повідчиняти двері", запропонувала Керл, "щоб якось виманити його назовні. Найгірше буде із брамою, але гадаю, що якось дам собі раду". "Опе, як в тебе з вигнанням драконів?" запитав Максвел. Дракон наткнувся на стіну останньої зали і тепер чимчикував назад. "Опе!", закричала Керл. "Допоміжіть мені з цими дверима. Там потрібна чоловіча сила. А як буде з тигром?" «Залиш його на мене», – сказав Максвелл. «Можливо, він втихомириться. Тоді я вже якось дам собі раду». Повернення дракона супроводжувалося новою серією хрусткоту і брязкоту. Максвелл лише постогнував, чуючи цей шум. Шарп розіпне його за це. І не матиме жодного значення, що вони були друзями, бо він дуже образиться. Весь музей зітерто на порох, а артефакт перетворився на оголопуюче кілька тони чудовисько. Максвел зробив кілька несміливих кроків у напрямі гуркуту. Сильвестр, скрадаючись, подався за ним. У напівмроці Максвел ледве розрізняв обриси дракона, який тарабанився попри стенди. Хороший дракончик, сказав Максвел. Заспокойся, маленький. Звучало це принаймні дурнувато й трохи недоречно. А як взагалі потрібно розмовляти із драконом? Сильвестр грізно загарчав. Не пукайся туди. прикрикнув Сильвестра Максвел. Ще тільки тебе тут бракує до повного щастя. Цікаво, що сталося зі сторожем, подумав він. Найімовірніше, той зараз телефонує у поліцію, і ось-ось дійметься буря. Він почув позаду скрипіння, хтось відчиняв двері. Якби дракон почекав, поки вони відкриються, то його можна було би виманити на вулицю. А що буде, коли дракон нарешті опиниться на волі? Максвелл скривився, подумавши про це. Про великого монстра, який походжає по вулицях і алеях. Може, було б краще тримати його замкненим тут? Він нерішуче рішуче постояв якусь хвилю, зважуючи мінуси замкненого дракона у порівнянні з його перебуванням на волі. Музей уже й так був до певної міри знищений. Та й навіть його цілковите зруйнування видавалося йому меншим злом, аніж те, що може це створіння натворити у містечку. Двері все ще й зі скрипом відкривалися. Дракон, який до того часу трюхикав спокійно, нараз перейшов на галуб прямуючи до напіввідчинених дверей. Максвелл різко повернувся. «Зачиніть двері!» – крикнув він, після чого блискавично відскочив під стіну, щоби не стояти на шляху галупуючого дракона. Двері-брами так і зосталися напівпрочиненими, оскільки Об і Скерл також метнулися в Різнобіч, аби дати дорогу цій проворній горі-м'яса, що мчала у їхню сторону. Просторими залами музею прокотився громоподібний рев Сильвестра. Ти кинувся у погоню за драконом. Притиснувшись до однієї зі стін, Керол закричала: "Стій, Сільвестро! Ні, Сильвестра, ні!" З вивихтих дракона, нервово метлявся під час руху з одного боку на другий. І тільки брязкіт розбитих вітрин і столів, і тільки гуркіт статуй, що розкрутившись дзигами, падали вниз розбивалися, хвиля руйнувань позначала шлях дракона до волі. Хапаючись за голову Максел побіг услід за Сільвестром і драконом. Хоча сам не знав, навіщо він біжить. Він був певний лише одного зловити дракона, у нього бажання немає. Дракон домчав до брами й стрибнув, стрибнув високо у повітря, розправляючи крила, щоб через мить із оглушливим ляскотом забити ними. Максвел загальмував у дверях. Перед ним, на нижній сходинці, цю саму процедуру повторив Сильвестр, який тепер, задерши морду вгору, обурливо гарчав на зірваного в небо дракона. Від побаченого Максвеллу аж дух перехопило. Місячне проміння падало на крила, що шмагали повітря, і відбивалося червоними, золотими і синіми блискітками, відначе наче виглянсуваної лузки, через що здавалося, ніби в небі, мерехтить яскрава веселка. За дверей вискочили об із Керл, і, зупинившись біля Максвелла, також глянули вгору. «Це прекрасно», – сказала Керл. «Так, правда», – погодився Максвел. І тільки тепер він нарешті до кінця усвідомив, що сталося. Артефакту більше не існувало, а отже про виконання угоди можна забути. Як зрештою і про ту ймовірну угоду, що він її міг укласти, діючи від імені кришталевої планети. Вервечка подій, що розпочалася із копіювання його хвилі, коли він відправився на єнотову шкуру, теж обірвалася. І тільки мерехтіння веселки у небі нагадувало йому, що все пережите ним було не просто вигадкою. Дракон здіймався все вище і вище, роблячи все ширше кола, аж поки не перетворився у тримтливу кольорову плямку. «От і по всьому», – заявив Оп. «І що ми будемо робити надалі?» «Це була моя вина», – сказала Керол. «Нічієї вини тут нема», – заперечив Оп. «Просто все склалося так, як склалося». Ну, в будь-якому разі ми зірвали угоду Гарлоу», – зауважив Максвелл. «І це правда», – донісся поза них чісь голос. Хтось мені пояснить, що тут діється. Вони як за командою повернулися. У дверях стояв гарлоу Шарп. Хтось увімкнув усе світло в музеї, і силуэт гарлоу виділявся темною плямою на фоні яскраво освітленої дверної пройми. Музей знищено, артефакт зник, констатував він. Я міг би здогадатися, що без вашої парочки тут не обійшлося. Але про те, що побачив з вами ще і міс Гемптон, я навіть і подумати не міг. Я був про вас кращої думки і гадав, що ви маєте трохи ліпший смак у виборі компанії. Хоча це ваш божевільний кіт. Не вплутайте сюди Сильвестра, обурилася Керл. Він взагалі тут десята спися в колесі. А що скажеш ти, Піте? запитав Шарп. Максвелл покрутив головою. Це важко пояснити. Я так і думав, сказав Шарп. На час нашої сьогоднішньої вечірньої розмови усе це було вже сплановано? Ні, заперечив Максвелл. Це було випадковістю. Доволі дорогенька випадковість. – зауважив Шарп. – Може, вам буде цікаво дізнатися, що ви загальмували роботу Інституту часу на століття чи навіть більше. Але я так собі мислю, що вам вдалося якимось способом перенести кудись і заховати артефакт. У такому випадку, друже мій, даю тобі п'ять секунд, щоб ти мені його повернув. Максвелл лише злитнув слину. Я його нікуди не переносив в гарло. Чесно кажучи, я його майже і не торкався. Сам не знаю, як таке сталося. Я перетворив його на дракона. «Перетворив на що?» «На дракона. Я серйозно гарлував». «Ага, я щось таке пригадую», – сказав Шарп. «Ти завжди був схиблений на драконах. Ти навіть відправився систем моєї нутової шкури, аби відшукати того свого дракона. І тепер, ти здається, його знайшов. Я сподіваюся, що це не злецький дракончик». «Він прекрасний», – втрутилася Керол. весь у виблизькучій золотій лусті. «О, так, це чудово!» – відливо вигукнув Шарп. «І навіть більше, знаменно Тепер ми зможемо добряче заробити, возячи його по всіх світах. Спартолемо власний цирк, окраса якого стане демонстрація живого дракона. Я вже навіть бачу ту афішу з великими такими літерами, напис на ній «Єдиний живий дракон». Але він утік, промовила Керол. Просто здійняйся і полетів. «Опе», – сказав Шарп, – «може ти мені нарешті поясниш, що тут діється? Зазвичай ти доволі говіркий. Що трапилося?» «Мені дуже прикро», – промовив Оп. Шарп обернувся від нього і глянув на Максула. «Піте, сподіваюся, ти усвідомлюєш, що ти накоїв?» «Мені зателефонував сторож, після цього він хотів звертатися у поліцію. Проте я попросив почекати із цим, поки я сам не з'ясую всього. Я навіть уявити собі не міг, що все виявиться настільки зле. Артефакт зник, отже я вже не зможу його передати. А це означає, що буду змушений повернути заплачену за нього суму, повернути все до копійки». Крім того, більшість експонатів потрощена на друзки. Це зробив дракон. Почав виправдовуватися Макслов, Поки нам не вдалося його випустити. То ви його випустили. Він насправді не втік. Ви його взяли і випустили. Ну, він трощив тут усе. Хоча з цим ми, мабуть, трохи поспішили. Скажи мені чесно, Піте, дракон був насправді? Так, дракон був. Його помістили в артефакт. І, можливо, дракон і був тим самим артефактом. Найпевніше, тут без чарів не обійшлося. Чарів. Чари існують гарло, хоча я й не розумію принципу їхньої дії. Я потратив роки, щоб вияснити це, але в результаті, яким невігласом був у цьому питанні, таким і залишився. Мені здається, зауважив Шарп, що тут іще когось бракує. Бо коли трапляється подібна чортівня, то зазвичай згодом вгулькоє хтось, без кого чортівня не була би чортівнею. Можеш мені сказати Опе, де зараз пропадає дух, отой цей нерозлучний, щирий друзяка? Обзаперечливо покивав головою. Він із тих, за ким важко вслідкувати. Завжди куди щезає. «Ну ще не все», – продовжував Шарп. «Є ще одна річ, на яку нам варто звернути увагу. Шекспір зник. Мені цікаво, чи може хтось із вас пролити трошки світла на його зникнення?» «Він був з нами якийсь час», – зізнав Сьогов. «Ми саме сідали перекусити, коли він перелякався до смерті і дав звідти драпака. Це сталося після того, як дух згадав, що він є духом Шекспіра». Ви ж би знаєте, що він упродовж багатьох років мучився над питанням, чиїм духом він є. Поволі, мов би, у кілька етапів, Шарп сунувся вниз і сівся на верхню сходинку, після чого так само повільно обвів поглядом кожного з них. – Нічогісінько, – сказав він. – Ну, нічогісінько ви не забули, щоби тільки знищити Гарлоу Шарпа. І це вам вдалося на славу. – Ми аж ніяк не намірялися вас знищувати, – відповів Об. – Ми ніколи нічого проти вас не мали. Просто з якогось моменту все пішло на галай-балай і відтоді вже не зупинялося. «Я з повним правом можу притягнути вас до суду, – сказав Шарп, – і відібрати у вас все до останнього цента. Я міг би домогтися судової ухвали. І можете навіть не сумніватися, що я її отримав би, згідно з якою всі ви працюватимете на інститут часу до самісінької смерті. Але ви троє за все життя не в змозі відпрацювати навіть нікчемної частинки того, що з вашої вини сьогодні втратив інститут. Тому нема сенсу судитися з вами. Хоча припускаю, що поліція змушена буде втрутитися у цю справу. Проте способи, щоб уникнути цього, я не бачу. Отож, побоююся, що вашій трійці доведеться відповісти на багатенько запитань. Якби тільки хтось захотів мене вислухати, озвався Максвелл, я би міг усе пояснити. Від часу мого повернення на землю я тільки це і намагався зробити – знайти когось, хто згодився би мене вислухати. Я ж намагався цього вечора пояснити тобі. У такому разі, – перервав його Шарп, – можеш спробувати ще раз пояснити мені все, і то не гаючись. Будемо вважати це звичайною людською цікавістю. Перейдемо через дорогу до мого офісу, там можна сісти і спокійно поговорити. Чи це трохи незручно? А може вам ще потрібно зробити пару завершальних штрихів, аби таки пустити інститут часу по світу з торбами? Та ні, вгадаю, це вже все, – сказав ОП. Якщо прикинути на око, то я би сказав, що ми зробили все, що могли.